Beresain lagusiaren tenore azurekin panxika aranbide eta michelvenak miahitziko ausapesak daraman lanaz pundu bat egiten du. Badu bilabete ausapes karguan dela eta udako turisma sasoinari kasu haundia egiten dio, bereziki itxasuko ugaren kalitateari. Laborarien zergen kalkulatzeko sistema berri bat proposatu zuen duela zombaitegun ELB sindikatak pauen administrazioari, hau honartzeko preszen, baina gibelera tegindu FDSO -FDS sindikatak ezpaitu elb proposamena sustengatu. ELB-ko dorote nabarra entzunendugu. Eta kiroletan erugbia, elduden sasoina prestatzen ari dute taldeek, abiron baionek aurrikondut tipiago haukenen duenez, indahak gazten formakuntzan emanen dituela jakinarazidu. Aroaz, zurekin Marianez, eta berotuko edo berotzen hasiko da. Nazkenian, erain dugu, hala da, iduzki eder zabal bat gaur egun guzian, jugu eta hoita behatzi graduko, temperaturekin, aro edera hor dugu. ERA ESKUBIDEA elekatu-elikaturen ikastorteko azkeni zorduaren zat den gai bat autatu haizan da, erabakitzeko eskubidea beraz. Gure eskudago ekimenak antolatzen du gizakate handi bat, alduden igandean, durango eta iruina artean, eta hortaz mintzatzeko gomitatu ditu Michel Berroko irriguen, Euskal Herriko Laborantza Gambarako Presidenta eta baterako kidea, Angel Oiarbide gure eskudago ekimenaren bultzatza eta Frantzua Maitea eskualdeko kontsidenta kontsailuko presidentorde eta kontsailari nagusi sozialista, eneko bidegain kasetaria hariko da moderatzaile lanetan, itzordua sari zazpiak eta erditan, bai honako eusko ikaskuntzaren egoitzan. Eta preseski bederatzieun autobus antolatuak dira diadanik, durango eta iruina harteko gure eskudago gizakate haundiaren zat, eun mila jende baino gehiagoak eranadute parte hartuko zutela, ipar euskalegi ontarik ere autobusak joan dira, abiatzeak dunian egaraziko jaialaian goizeko sortziak laur dengutitan, baionako sanandresen sortziak eta ditan, lohoa merleneko aparkalekuan bederatziako goigutitan, eta pausuko saia ostatuan bederatzi orenetan. Hora izenak emaiten aldira, dira 0-bost, bost bederatzi, ogoita bost, iruro goita bost, behoita amabirat, ogoitaraz dezagun, iparaleko kilometroak, itza Erian, eginen direla, iruñaren ondo-ondoan. Aitor renteria, txato, supituki joan den larun batean joan zaigun lankide eta adiskideari umenaldi bat eginen zaio, bere lagun eta lankidek eldu denekainaren amalauean eguerditan bai honako San Andreas plazan emaiten dute itzordu txatorri azkena gujaren egiteko. Aste hart goizian, hoi hartzunen arrastatuak izan ziren lau presunak, hau zitegi nazionalean entzunak izan dira atzo aratsaldean, txaldean, eta lauak libro utzi ditu epaileak, baina karguak txiki ditu, terorizmuaren goratzea leporatzen die, ama bostean behin, izen joan beharko dute polizategirat. Ojoit oi hartzungo haritsulegi deitu gunean, gudarien basoa edo oianean, azken behoita amagurteetan hildiren militantean izenak emanak izan direla, eta oian horren arduradun izaitea leporatzen diote beraz, uh, diete laupresuna ariak hauer, oiartzungo errikoetxeak ofizialki salatu zuen, salatu e, zituen atxiloketak, akusatziuak ez zirela susenak, eta gudarien oiana egia, memoria, justizia eta indarkeriaren biktima guzientzako ordaina dela adirazi e, zuen. Egunkaria asetaren hauzi ekonomikoa hezteko pondu handa, ameka urteko prozeduraren ondotik, judiak hauzi ekonomiko hori etxinailuke, bere ustez delituak preskribatuak direlako. Gertatzen dena da, fiskalak edo prokuradoreak bost eguneko EPA duela, horaino, dei egiteko. 2012an, egunkariak, Euskarazko kaseta zuten eta ondotik dintzen hauzi ekonomikoa, zorzi badira akusatuetan, Fiskalak presondegi kondenak eta isu handiak galdegin zituen horien kontra, diru jukutriak egin zituztela erranez, diru laguntza publikoen iruzura eta diru kontuak faltsutzea, egunkariak asetaren kontrako beste hausia iragana da eta akusatu guziak surituak izan ziren, elgarretaratze bat eginen da bihargo izian amekak etarditan andoainen egunkaria libre lemapean. Uda urbiltzen dela eta uren kalitatea izan da Michel Benak biarritzeko ausapet kargurat heldu denetik landu duen gain nagusietariko bat. Bi hilabete susen ausapet izendatu zutela eta pondu bateginen nahi izan du bi hilabete hauetan landu dosieretaz intzarrieta itsasoko uren kalitatea landu du hurbiletik Michel Benak bihararritzekoa appez berriak Giionbajuk asuant medikutazoak flariarekin. Alde batetik euria initz egiten duelarik uren atxikitzeko gunearen halalak heendatu dituzte 2000 metro kubikotik bi.000eta bostehunera. Honela euri ur gutxiago isuriko da itsasora. Bestalde sare sareguszian sentsore batzu ezarri dituzte ura bideratzeko zuzenkia atxikitze guneetara eta gehiago dena mugkorrentzat aplikazio berezi bat ezarri kodu dute martxan jendeak momentuan berean eskura desan uraren kalitatearen berri mareak eguraldia uainak eta beste Michel Venac ausa pesa qui va permettre effectivement à chacun avec son portable de savoir en temps réel quel est l'état réel de la qualité des eaux de et surtout et ça c'est une innovation un caractère prédictif cest dire comment ça va évoluer dans la journée O stylea astapenetik martxan izanenda aplikazioa Euskarari ere garrantzia berezia emanen diola bere agintaldian hitzemandu Michel Venakek. Orain arte euskara bulego bat baldin bazen, hemendik landa euskara zerbitzu oso bat esarri nahi du martxan euskararen erakunde e la publikoaren laguntzarekin e la isi, Michel Venake. Service de langue basque, ça veut dire qu'au lieu d'une personne qui travaille à droite 3, ça veut dire que l'émission ont été renouvelée, évidemment beaucoup sur la diffusion de la langue basque, en faisant donner droit de cité à cette langue basque qui nous est chère. Eta biarritzen ainitza aipatzen den azken gai bat, Zaunach guneko udakoostatua ean oren esku izanen den. Aurkeztu ziren hogeita bost dozirretatik atxikiak izan dira, helduden aste astapenean jakinenenda beraz nork baziko duen deialdia. Bordele endaia eta bayona garazi arteko trenbideak zaharkituak dira eta horrek gibelapenak sortzen ditu ordu tegietan. Hori adierazi duteak itaniak ordezkariek esentzef eta RFF-eko arduradunekin egin bilkuran. Urtero engaiamendu batzu hartzen dituzte eta kitania mailan engaiamendu horietarik ugun dira. Hortaz gain, oren lorden guziz trenbat izeitea bordele eta endaia artean aipatua izan da behin eta berriz dunostirat doan topoaren gixarat, mementuz hori ez dela posible, erantzun dauku Bernardo Turi, Akitania eskualdiaren presidente ordeak, bordeleendai asarea obetu nahian, Akitaniak regioliz deitu, bi tren elektriko erosi ditu, euntaberoitama bost milioi eurorentzat bakotsak berreun ta ditu eta 2008o bigarren seileetekoan ezarriko dira martxan. Eta bayona garazitrein bideari dagukionez, kanbo garazi artean egin behariko lanak burutzeko, finantzamendua eskaz da, akitainako arduradunen ezanetan, oraino luzaz ira ondezakete autobusez egiten diren bidaiek eta laborantzako fiskalitateaz ari gira eguna huetan joan den maiatzondagean bilkura garrantzitsubat iragan baita pauen administrazioarekin eta horre FDSOA eta ELB, ELB sindikataren arteko desa dostasuna agerian ezagida zergen kalkulatzeko bi manera badira laborantzan, egeala eta forfetekoa. Azken hori etxaldeen ekoizpenen eta askuntzaren presioen arabera finkatzen da e, etxalde gehienek ez dute zergarik pagatzen baina emezako sozial kotizazioak forfetaren arabera finkatzen dira. Ondorioz, 2007-2003-2003 euneko irurugoiez goratu da beren fresa. E, pauen beste kalkulatzeko edo zergen kalkulatzeko beste sistema bat proposatu zuen ELB sindikatak e, doxotena baxa ELB-kokidiak erraiten daukuz den. Eoelbek askpaldi galt hatzen dizu zonange bat iz, iginik izan dandi departamentu hundan. Duzun zonange bat uh, forfe bat bortuko, beste bat arteko ontako eta beste bat uh, pau eunguneko petyareko. Zinekurtin hoi galt hatu gien izu, administración fiskal galti hundan ahaposhtie mandikus eta handikus haik hun hartzen zila. Mena beharguni la guk profesionei duz uh, sindikatak gau galtua algerheki gien. FDSUak, CDJak, SDC, holakokin nahi. Prefosta, bortuko forfea abhalsen bader, petiarekoa aminibat guatuko duz. Mena norban lembesal gukikustes. Prefosta, heki Odin FDSUak ezereites zonage gau esdateki gienik. Zonage gau Arabeaz, ez da aldak eta onartua izan alta eskualdean araberako sistema hori jadanik plantan da landesetan eta Pirineo garaiak departamentuan bestiak beste. <hazurra> Eruk bian, baionako taldeak, heldu diren bosturtetako bideoria plazaratu du atzo egoerditan, Aldak eta frango, eldu den sasoineko, trebetzaileetan lehenik, Norriega Gonzalez eta Morlez ofizializatuak izan dira, atik aldaketa handiena, bai honaren politikan da. Suri urdinak, formakuntzari buruz itzuriko dira, egeguera ekonomikoak ala galdegiten baitu, afelu eta bere lau miliunik gabe, bai honak etxekoekin lehiatu beharko du, hemendik goiti, hola zidoatea? Gauza hanit zerranditu manu meren presidentak eprentsaren aintzinean, eta gehienak gazteak eta formakuntzari buruz joan dira. Elduden sasoinetik goiti bayonak amabos kakot sortzi milioneko aintzinkondu bat izanen du, jaz baino bi milion terdi gutiago, eta horren inguruan gauza guztiak modatu beharko dira. Bai ekonomia mailan, eta bai kirol mailan ere. Hots, izarraundirik ez zeldu diren sasoinetan bayonan, baina gazteekin lan egin beharko da. Hemengo gazteak, ados, baina kanpokoak ere. manu meren bayonako Il faut aller peut-être détecter des jeunes justement de 17, 18 ans. Mentura, zamazazpie mesortzi urteko gazteak kemendik kanpo txeman behar dira. Bainan, beti hemen zer bade ikusi ondotik. Maulen jokolari onbat baldin bada, ez da normala, baionatik ez pasatzea. Horrek, ez duerra nahi, ezkirela Argentina edo Ego Afrikara joanen. Postu zehatz batean, erdilaria dibidez, Euskal Herrian espaldin bada behar dugun jokalaria, gure eskubidea eta gure egin beharra da, kampuan zekatzea. Isto pa pa pour bien beste, sûr le droit et le devoir ego Afrika ipatu ditu megen presidentak, Jean-Michel Gonzalez ardura tokor hasi lottas. Formakuntza zentro bat plantan ezagiko da, detektzio batzorde bat eta helburua da hiru sasoinen helburuan Baionako taldea 190-ez formakuntza zentroko jokalariz osatua izaitea. Helburu garrantzitsua bere arriskuak izan ditzazkenak ere. Eta jokolari berrietan Blair Stewart Zabalzailea orkestua izan da bai eta ere Georgi Gentti eta Luka Pointud Arroinak bi urteko kontratua dute iruek. Jokolari berri bat ere biarritzeko beo taldearen zat pro jausten bada ere beok jokolari berriak chaharazten ditu. Hauetan Kevin Boulogne bi urtez jokolaria izan dena Dimitri Jashviliren lekua hartoko du. Eta larun batuntan idekiko ditu ateak publikoa La Karako Oianartea parkeak. Landare, fruito eta animale parke bat da. Gisha ortako lehena Euskalegi barnekaldean. Kasik hamar urte behar izan ditu Mark Burjo ofizioz baratze zainak bere ametxaren bururaino erre maiteko, bere emaztearekin. Lanainitz diruekagpen pertsonala, baimenak eskuratzeko papereria. Bidea ez da egesa izan, ba inan Sinesko Parke Botaniko eder bat proposatzen dute La Karako Oianartean, kisak Ezagutzen halko duzuena, elduden larun batean goizeko amajontaik goiti egezibituko baitituzte lehen bisitariak.